З нею спинившись вони, розмовлять почали і питати, хто із племені вождь і хто владарює над ними. Зразу ж вона показала їм батьків будинок високий. В дім той славетний вони увійшли і господиню зустріли з гору велику на зріст, аж усі мимоворі жахнулись. З площі гукнула вона славетного скрізь Антіфата, мужа свого, що усім їм замислив загибель нещадну. Вмить він схопив одного і почав на обід готувати. Кинулись двоє тікати і швидко до суден прибігли. Крик гомінки на все місто підняв він, і галас почувши, враз лестригони могутні, тоді звідусіль позбігались. Тисячі велетнів цих на людей неподібних набігли. Брили вони величезні, від скель кам'яних відривали і кидали ними, і гуркіт стояв над всіма кораблями. Крики лунали людей, що гинули в суднах розбитих, Їх, наче риб нанизавши, Несли на сніданок жахливий. Поки вони їх нещадно В глибокій затоці губили, Спіхов пристегнах раптово, Свій меч я вихопив гострий, Линви усі відрубав, На моїм кораблі темноносім — Миттю супутників цим, підбадьоривши їм, наказав я, веслами вдарить сильніше, щоб лиха страшного уникнуть. Злого, жахнувшись, загину, хлань моря вони зборознили. Радість надалі від скель навислих пролинув по морю мій корабель, а інші усі там загинули разом. Далі відтіль попливли ми із тяжко засмученим серцем, бо хоч самі врятувались та любих утратили друзів. Так ми на острів Ею приїхали згодом. Кіркея, там пішнокоса, дивна богиня живе, ясномовна. Рідна сестра тяжкого в думках зловмисних ета. Гелій, бо їх породив, що світлом людей осяває, Матір'ю перса обом їм була океанова донька. Там же й до берега ми з кораблем потаємно пристали, В затишній бухті, якимось до неї приведені Богом. Там ми на берег зійшовши, лежали два дні і дві ночі. Зморені тяжкою, гіркою, пригноблені серце печаллю. Тільки як третій розвиднила, День нам еоспишно коса. Списа у руки узявши, І мечем озброювшись гострим, З місця причалу я швидко, на кручу поглянути вийшов, Може, де смертних побачу, Діла чи хоч голос почую. Ставши на версі скали, кам'яної навкруг озернувся, і дим, що здаля над широким простором землі піднімався, я за густим дубняком над будинком Кіркеї побачив. В мислях своїх і в душі я почав міркувати, чи далі йти, дізнаватись туди, де димок я помітив багровий. Так міркував я в душі І визнав, що буде найкраще Знов до швидкого піти Корабля на морське узбережжя Людям обідати дать І тоді їх у розвідку слати. Але як я до свого корабля Крутобокого сходив, Хтось із безсмертних на мене Самотнього зглянувся ласкаво. Високорого він Величезного оленя вислав навстріч мені, до ріки спасовище лісного спускався олень той спраглий на сонці, жадобу втолить водопоєм, прямо в хребет серед спини я звіра, що вибіг із лісу, вдарив і спис мідяний враз на виліт крізь тіло проскочив. Стогоном впав він у пил, і душа відлетіла від нього.